ashhadu anna muhammadan nabuhu wa rasuluhu wa ba'du baadaikum shukuru allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma tamesallahu alayhi wa sallam ikiwa leo ni siku ya pili ya Sheikhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al rahimahullah jana tulizungumza mengi sana e, tukataja tarjuma mafupi e, tuka e, ya sahibu lkitab kitab kisha tukazungumzia mukaddima na baadhi ya fawaid ambazo zafungamanishwa na hiyo sanad ambayo tuliona e, lakini sito lakini nakumbusha tu kwenye asli ya panza ambayo tulizungumzia تلتجه تعريف يا القدر تلتجه تعريف يا القدر شرعا الناس كثيرين mmeandika nisemani nini jana e huwa taqdiru Allah ta'ala lilkainati hasba ma sabaka bihi ilmuhu e waqtadathu hikmatuhu kisha tupataja baada kutaja zile dalili zake ni vipi mtu anaamini kadhara? Vipi? Eh mja eh anafaa kuamini kadhara. Tukataja kwa vitu vingapi? Vina, sawa? Vitu vinne. An yu'mina bi'ilmi illahi alshamil. Sawa? Mtu lazima aamini elimu ya Allah iliyokusanya kila kitu kwa chochote kinachotokea hapa ulimwenguni kiko chini ya elimu ya Allah Mungu anakijua tayari kutoka zamani sawa uamini hivyo alafu jambo la pili tukasema uamini pia jambo lile limeandikwa yani liko chini ya maandiko ya makadirio ya Allah uamini hivyo sio kasema kuna watu bwana ndioambia ni kitu kimeandikwa sawa kisha jambo la tatu katika kuamini kadhari pia lazima waamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana matakwa yake Mashiatuhu Kwa hivyo kinachofanyika ni Allah alikitaka kifanyike hivyo. Sawa? Sha'a dhalika Allah alitaka kile kitu kifanyike hivyo. Wale usikosee mtu akasema bwana Ndiyo e, yako kibinadamu mtu asa kufanya mistake kwa sababu pengine au zembe, uzembe wake au tepetevu wake likatokea kutokea lakini ujue hata likitokea hivyo hivyo ujue liko chini ya nini matakwa ya Allah na jambo limeandikwa sawa alafu jambo la nne tukasema an yu'mina aidan eh, mwanadamu aamini ya kwamba eh, vitu vyote vinavyotokea vime vimeumbwa sawa viko chini ya eh, umbo la Allah kwamba vile vitu kwa ile sura zinavyotokea na namna ni vitu ni makhluq imeumbwa sawa ukiamini hivi vitu vinne wewe tutakwambia umeamini kadhalika kwa muono wa na itikadi ya ahli sunna wa aljamaa sawa kwa sababu hili jambo tulisema kuna mapote mawili sawa walio khalifu ahli sunna kwa hili jambo kina nani eh wengine kina nani aljabriyah ha mapote mawili sawa khalafu ala sunnah wali wa khalifu kwenye hii itikadi wao wakenda na misimamo mingine kwa hivyo muislamu hafai kuchukua msimamo waliokwenda nao wale kadharia wakapinga hizi nguzo mbili za mwisho sawa e, wakasema ndiyo wanaamini kwamba elimu ya Allah linapofanyika Mungu analijua e, Mungu ameliandika lakini hivi vitu viili vya mwisho wasema hapana hawakubaliani navyo Sawa, wanashubua zao ambazo wanastegemea lakini sipendi kuazamisha huko, pengine za kuwachanganya. Almuhim muhim Kwa hivyo hapo mtumawi ya Khalifu Ahlus Sunna na wakaisabika ni katika watu wa bid'a, bali ulama wa kufar kwa Kama anapinga kadar, sawa? anayipinga chochote katika hivi vitu vinne. Hata ukiwa na swali hapa Sawa? Wewe usiku Muislamu huwezi kuwa muislamu wa sahaba anhum e, watu hawa waliwakufurisha pia waliwakufurisha fali hatha e, mpaka tuema makini na leo naomba nikumbushe ngikifika kasorobo pale e, kama nimesahau nikumbushe kasorobo kuna watu jana kuna wazee wetu hapa na maiko Wasema masala na ya itikadi kuleo tuna madukudu mengi nafasi ya kuuliza maswali kwa hivyo tupatie haki zao pia ikifika e, pale kasrobo kama naendelea nisitopishwe sawa nikumbushwe yani Leo insha Allah tukimalizia kuna nukta muhimu ilikuta kuitaja hapa mayataallaku bi alqadar na hiyo alimanu bilqadar kuna fawaid fawaidu aliman bilqadar nizipi faida za Muislamu wakati ameamini makadirio huwa kuna faida gani huzaarudi kwake? Sawa, ni faida gani ambazo e, zinarudi kwake? Eh al-ulama wajaja faida nyingi lakini mimi nitataja tu. Sawa, kama dhakara dhalika alimam Muhammad ibn Saleh al-Faymin baadhi ya faida hizi. Sawa, kwenye e, sharhuhu ala e, aqida al -wasitia. alitaja masala sema katika faida ya Muislamu kuamini kadar Sawa? Asema hadha min tamamil iman. Hada min tamamil iman wala yatimu illa bidhalika. Hada min tamamil iman wala yatimmu illa bidhalika. Mtu akiamini makadirio ili hii nguzo tuaizungumzia hii. Ukiamini kwa muono huu ambao tuliweleza. Sawa? hii inaonyesha ukamilifu wa imani yako sawa inaonyesha ukamilifu wa imani yako sababu ya jana tulisaje tukasema kwa nini muallif msanifu wa hichi kitabu aliacha zile arkanul iman tano za mwanzo akataja hii ya mwisho sawa nikataja sababu hapo tulisema nini tukasema hadha yastalzim sawa Tahkik hadha arkan ukihakikisha hii hii nguzo ya iman bil itakulazimu uamini vitu vingine kwa sababu ni martaba ya juu zaidi katika vile zile arkan iman hili jambo muhimu sana ukiamini hivi vizuri jambo hili automatically ukubali shi'ta am abaita utakubali zilizingi sawa ingawa kuna jambo lingine tunataka kusema mathalan eh, al ulama yadhkuruna hadha kwa wakati wao ule eh, ilikuwa kumekithiri watu wa bidaa yanshuruna albatil wakataja hivi vitu pia kwa njia ya kuwarudi hawa watu wa batil hii ni katika sababu pia walikuwa waki wakitaja almuhim kwa hivyo mwenye kuamini e, makadirio kwa sura hii tuliyosema e, hii inatupa e, dalili ya kwamba yeye ana ukamilifu wa imani yule mtu sawa na mtume sallallahu alayhi wasallam kama jafi Mustadhid Imam Ahmad e, ya kwamba la yu'minu almar'u a e, hawezi kuamini mtu hatta yu'mina bilqadar khayrihi wa sharri e, mtu paka aamini makadirio ndio atakuwa e, ameamini kisasa pili mwenye kuamini makadirio pia ni kwamba anapata faida hii hapa raddul insani umura hu raddu al umurahu ila rabbihi raddu mwanadamu ataregesha mambo yake kwa Mola wake linapotokea jambo lolote kwako sawa umelifanya au limetokea sawa huwezi kulaumu mtu wala kujilaumu mwenyewe utarejesha yale mambo kwa nani kwa Allah utasema Sha Allahu huwa kadari Mungu alitaka na akadiria iko hivi hadha hu. sawa hutuanza kuhangaika mifano hapa kuna watu wapatoa Eh, matatizo sawa wakipata yale matatizo ikiwa huna hii alimani iman huwezi kurejesha hili jambo kwa mola wako ya jambo likusibu huwezi kulirejesha kwa allah utasema hapana kuna mtu hii kazimini ningeipata lakini yeye tu aliyekaenda kwa kagua nguu ah, ah. ukiwa na imani vizuri ya al-qadar kila kinachotokea kwako lazima utaregesha kwa nani kwa allah kama tulivyosema jana Sawa ya kwamba wewe ma asabaka damu kuliohti yako lilo kusibu haliwezi kukosa na lilo kosa pia haliwezi kukusibu unaamini hivyo Sawa kwa hivyo lazima mtu atabara faida Utaregesha e, lile jambo lilo kusibu liwe Nila shari Utaregesha kwa nani kwa Allah kwa maana ni Allah ndiye ambaye amefanya hivi hiyo ni faida hii Naipata ipata tatu anasema haunul masa'ib ala alabd haunul ala misiba ile na matatizo yanapompata mwanadamu sawa ikiwa una hii imani kwenye moyo wako vizuri misiba yote kwako kwa inakuwa ni duni na unaichukulia ni kitu cha kawaida hata uwe msiba ni msiba mzito aina gani lakini madam unahii alimani bilkadar imani bil ule msiba utauangalia na jicho la la utevu sema ah kitu Mungu amenikadhiria e, basi e, unaridhika tu ile jambo tutakuwa ni mwenye kuridhika kwa msiba kwako utashukua ufanye ni ufanye kama ni issue a a utashughulia kawaida lakini tokio jambo jambo dogo tu sawa mtu atafanya ni ishu mji mzima watu atajua pababu jamaa huyu ana problem fulani a a muislamu yu'minu billahi wa rasulihi akiwa na hili jambo tatizo loloto lilikuwa liwe kubwa vipi kuwa lile jambo kwako unaliona ni duni halina loloto na hapo ndio unaweza kufaulu mitihani na misiba ya Allah inayok, inayokuja hadha huyo arabian Alimanu e, al pia katika faida e, itakusaidia idafatu النعم ila musdiha idafatu an ila musdiha idafatu an ila musdiha mim sin dal ya ha na alif ila musdiha ila musdiha zile na yule muhusika una watu ambao wana udhaifu na hi, hili jambo tulizumzie hili kuwa umeandikwa kazi na bosu wako au ni kampuni siku kufutwa sawa kwa kuwa imani yako ya kuamini kadhar pale ndi utapomjua mtu kwamba huyu ame, ana imani ama vipu sawa lakini mwenye kuamini vizuri utaegemeza zile neema ile kazi uliyopewa kulipwa kufanya kazi ndio ni chini ya kiumbe wenzako lakini ujue kwanza ni neema upata mshahara peleka mambo yako tupo ikikatika madam una hii kwenye moyo wako utasema kwamba Bile ile kazi mimi hatoshoishi bwana sawa ile ni mujarrad sababu lakini aliyekufanyiwa upata ile kazi nani kwa hivyo utajomeza ile nema kwa nani? Yule mmsika mwenyewe aliyekuletea ile nema na kukupatia. Ni ya kazi, ni ya afya, ni ya nini? Utasema kwamba ni mtu fulani ndiye ambaye haunipa eh, hichi kitu. Aa, yule ni sababu tu. Katikana umchukulia kwamba ni sababu, lakini yule musika mwenyewe ambaye amekupa ile nema kwa Allah subhanahu Kwa hivyo ukiamini kadari, haya mambo eh, yatakusaidia. E, utakuwa ni faida utazipata kwenye maisha yako huwezi kushumbuka na kwa kuwa e, hili jambo kwa watu kama jana nilivyosema lina udhaifu kwenye zao hivi vitu ndio vinawasumbua watu hawapati hizo faida kitu kidogo leo mtu unaona anahangaika sio hivyo hadha kuna kitu hapa anataka kitanabaisha eh kuna vitu viwili tu leo kwenye hii ibara ya muallif au hata kwenye maneno ya mtume Eh, ukipata zile nusus Sawa so, anataja mtu sala al-imanu Bilkadari khairihi wa sharrihi Sasa so, nakuja hapa Kwani makadirio ya Allah yana shari Na ikiwa yana shari Sawa so, ikiwa yana shari tutakuwa kuna insafu kwamba Allah ampelekee mja wake shari Tupo Sasa so, ni na niliegopa kaulizwa. Tupo. Nalisema mapema nikaulizwa kuna watu jana hata na madukuduko pale. Kizasa mungu haizi kufuta hivi na sikiza hapa. Ili kuulizwa lakini Mapema kila kitu kinachotokea na yasun fi hadha alkaun bikadari. Pakadiria. Kiwanchaheri au nicha, shari. Kiyo ni cha shari. Kionye utaka utakayoitakili hivi. Sawa? Lakini sasa kwenye swala hili hapa, je, Allah e, amkadirie mja wake jambo la shari ni uadilifu na ni mja wake. Sawa? Ulamaa wetu wanasema kuejenezwa e, kwa Allah shari ni kitu nisbi tu. Na ni nisbi na kusudia hivi ulamaa wanasema makadirio wa yale makadirio yale tendo la Allah analokadiria bi itibari fi'lihi kwa kuzingatia lile tendo lake analokadiria sawa hakuna sharti Mungu akiandika fulani e, mda fulani Miaka fulani akifika atapata e, mfano maradhi ya kansa au fulani atapata ajali tupo sindiki ishari hiyo kuna mtu anaomba kitu kama hivyo lakini alla yeye aliye tendo lake aliandika akakadiria mja fulani e mda fulani time fulani atapatwa na kitu fulani cha shari akakiandika kile tendo lake la makadirio lile hadha la yusafu lahu bi shahadi usikio na shari kwa kwa sababu matendo ya Allah haya ndio wafanya anayafanya kwa hikma anayojua sisi tunaona dhahiri kwamba Eh wataona kwamba amekadiria shari ule mtu lakini kwenye makadirio ya Allah lile tendo lake alilofanya halina shari pale Na mtume hata hivyo alifundishwa kwenye hadithi eh akisema kwamba Allah eh kwamba hana shari. Tupo. Kwa hivyo ukizingatia lile tendo lake la takdir bi ikibari Allah hana shari. Na hapa naweza kutoa mifano hapo. Allah anaweza kumjalia mja chukule kama maradhi ya kutisha kabisa ya kuuwa sawa kwa wanadamu atendeni shari lile lakini Allah pengine alifanya vile alimuona ule mja wake ule ataka kumuingiza peponi sawa ataka huyo mja aingie peponi lakini hizi swala, swala zake zifuhi somo vyake akivifikishi pale kwenda kuingia ile pepo ile ni ngumu. Hata akisho ni swali, miaka mingapi hapa? Kupata pepo ni vigumu. Sawa? Fallahu yake ambaye alikushudia kwa ule mja. Sawa? Yaptali. Na kukuletea na kuandikia kadari. Wacha nimpige bonge bonge la nini? Lajikasa, angaike huko. Ndiyo nini ajua wewe ukisubiri, Ajua tusubiri vitu vya jiandika, utasubiri ndio upate ile pepo kule. Kuna shari hapo. Kuna shari hapo. Leo ndiyo utangangana naye utaenda inji au kirudi ukfanyaje ukienda hospital hospital ukifanyaje uta taabu kweli Sawa Mungu aniandike hivyo tupo lakini kumbe hujui mini wara'iha fihi khairi kuna shari hapo hakuna shari Tupo kwa hivyo kuzingatia tendo la Allah lile analokadiria lile ulama wanasema alisifi kwamba kuna shari Sawa lakini shari iko wapi wanasema bi tibari hii sawa kile kitu ambacho kilichokadiriwa kama ni ile kasa yenyewe ile mafuuli ile ndio ni shari kwa sababu manadamo ni dhahiri wana kasa ni shari ni ngongo na gari ni shari sawa Ndiyo ulama huubirun wakisema khairi hi wa, wa sharri hi sura yake hiyo lakini allah mwenyewe kwenye takdiri zake vitendo vyake vile hakuna shari pale ndani Ata kuna siku wafuzi wa wangu niwapigia mfano hapo kule nyumbani kwetu Tanariva kule kuna mzee mmoja ana mwanae miaka sita, hivi alipata bahati mbaya akaliwa na mamba toli huko kumbe raia kwa hikma ya Allah hiyo takdiri, alikuwa atakam mzee yule apate pesa tu lakini kupata hizo pesa paka kwanza upate piteu pite mti yani. tupo akaliwa mtoto wao msia alivya sana kifo siba lakini baadaye watu wa Cape waitwaje Cape WCS wale umeelewa walimlipa milioni sita alikuja hata kanua nyumba ana mshara kwa leo ala tupo Asingeli yule mtoto na mama akipata hizo pesa. <gibu> Sisi leo kupata kitu kwa yule ambaye jamaa yule aliyukata yule. Alimkata lakini alipata ni kwa njia nini? Ya msiba Sheikh. Mtoto alienda. Tupo hadha. Kwa hivyo eh hivi ibara siwatatize watu. Wewe watakikana, lolote ambalo linatokea liwe la liwe la shari ni takdiri azza wa Ni makadirio ya, ya Allah. Subhanahu wa ta'ala Hizi nukta muhimu nilipenda e, kuzikusia kwenye hii asli Tukienda kwenye asli ya pili Sasa wakati unakwenda haraka eh nu hawilala eh nudrik tu katai risala kiwango kikubwa Almuallif anasema wa anna al-iman wa amal Walwaw hiyo wawu hapo ni wawul'at Kusudia kwamba a eh, eh, min usuli ahli sunna sawa mimi usuli ahli sunna katika misingi ya watu wa sunna wao wanasema anna al ya kwamba imani sawa taarifu ya imani imani nini? ni nini wanasema ni kauli ni kauli wa amal na kitendo au vitendo sawa yazidu eh, inaongezeka wa yanqusu na inapungua sawa ni taarifu ya al-iman inda al-sunna sawa ni naji hapa kuna wanafunzi hapa hii taarifu iko sawa kuna tulabu elimi hapa eh iko sawa haiko sawa haya bila sema haiko Haya hivi vitabu usikwamba mtu akiandika mwanachuoni basi huakosolei au simwasumini mwan. Tupo. Eh hata mwanachuoni akiandika kitu akiteleza aki atumnyamazii, torekebisha. Na wale sikwamba watu mvujie heshima ni mwanadamu. Sawa, si hatuko kama imiji sufi ile, eh masheke na nio oh, oh, mwalimu akikosea au nini hawatake a a, a hii ni dini baba si kampuni ya mtu wa, au project waambiwe kwamba ah ah hii ni dini mtakikosea hata ikiwa atakuwa yeye anaheshima gani ana hadhi gani sawa lile kosa la dini Sawa, saasa swali mimi nauliza e, Kwa wale wanafunzi ambao mmesoma e, kidogo hii taarifu iko sawa ndio nauliza kusudi <clears> hapo <throat> eh haiko eh. sawa, Hai, kwa sawa. Wewe unasema haiko sawa. Eh. Kwani taarifu ya semaji ulivofundishwa wewe? Eh matatu nini? I'tikadun bilqalbi sawa. Aha. Eh. Waqaulu bil-lisan sawa. Waamalu 'amalu bil-jawari. Hapa ilijifungwa ngapi? Viwili. Kwa hivyo haiko sawa, iko sawa hii Tupo. Yo taarifu iko sasa nitakueleza hapa kwa ikosa vipi. Hapa maksudu waliposema qawlun wa amal alqaul yuradu bihi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Tupo. Wa maksudu na hapa alqaul huwa qaulu alqalbi wa qaulul lisan. Kwa hivyo itakadi taingia tu automatically hapo na kwenye amal pia anakusudia amalul kalbi wa amalu lisana sawa so, hizi ni moja katika baadhi ya e, zile taarifu za ulama wetu wa sunna e, walitofautiana katika ibara ya tarif au fi msammal iman lakini zote maana ni ni moja walitumia ibara tofauti lakini makhsuduha ni kitu kimoja ningatakuja kueleza hapo mbele sawa kwa hivyo hii haina haina shkari, hii taarifu ukisikia mwana chuoni anasema al huwa qaulu wa amal hana makosa na yule anayesema huwa i'tikadun biljinan eh, wa kaulu bil wa amalun bil hakuna tofauti yote ni sawa so. hawa wanaotumia hii taarifu wao wanakusudia eh, al -kaulu, inaingia pale qaulu al kalbi qauli ya moyo na kauli ya eh, ya ya ulimi na kwenye kiaman wanakusudia amalu kalbi wa amalu e, aljawar tupo kwa hivyo hapa e, zote mbili e, tutasema itikadi pia inaingia automatically hapo itikadi inaingia automatically hapo akasema yazidu wa yamqus na imani hii inaongezeka na inapungua sawa kuongezeka vipi kwa kufanya taa ukifanya amali njema sawa e, yote ukiswali ukifanya lile, ukifanya lile kizi amani jema zinaongeza imani ya mtu sawa na inapungua kwa kufanya masia ukifanya masia imani huwa yapungua tupo imani huwa yapungua ya tusaeleze kiupana e, tukija kwenye kufanya e, kufungua hizi ibara kisha akasema wala yanfau qawlun illa bi'amal hayenfaishi kauli ya mtu kusema isipokuwa kuwe na amali mtu akipiga shahada na yeye hakufanya matendo mema sawa itamsaidia shahada yake Liana shahada ina muktadhaati zake sio kama islamu alaykum kuna watu hata nje huko hii fikra ipo kwa baadhi ya wa waislamu leo ambayo wa la la ni jana sawa yataanuna wanaotia dosari hata tunaoswali pia Tupo, pengine siku hiyo pengine huko alikuomba huko umpatia kitu. Sawa, huku kata. Kaambia waislamu wana uswali swani hawa. Ndio hawana imani kabisa. Na yaswali tupo. Lakini anaona imani ni wewe ukate umpatie ukimsaidia ndio anaona ah basi wewe una imani sana. Kauli peke yake ya kupiga shahada, sawa, biduni amal haiwezi kusaidia haiwezi kumsaidia mtu. Diana huu haiwezi kutimiza ile imani. Sawa? Ndio akasudia ibara. Asema wala yanfa'u e, kaulun illa bi'amal. Haiwezi kunufaisha kaul isipokuwa kwa matendo mema. Wala amal wala amal pia haiwezi kunufaisha. Tendo jema haliwezi kumnufaisha mtu e, na kaul haiwezi kumnufaisha mtu Ila binia. Isipokuwa kwa nia. Sawa we ukija kufanya ibada Mahalipopo au unapofanya ibada amali njema ambayo ni mashruu ukifanya bila nia haiwezi kukubaliwa au ni kauli mashruu pia ukisema bila ya na nia haiwezi kukubaliwa pia Sawa kwa sababu nia ni kitu muhimu sana na ndiyo ambayo yumayyiz baina eh, a'mal al'adi matendo ya kiada na matendo ya ibada watu wengi wawaelewi ili jam. Hata mfano mdogo hapa nitaanza kupiga watu mfano. Watu wawili wameingia msikitini. Mmoja anania nia ya itikafu kaa pale yulazim almasjid kwa nia ya itikafu. Sawa? Kwa nia ya itikafu. Mwingine anka hapo mwenyewe tu Arereshe tu atulie tulize bongo tu. Akanaa hapo akatulia akisoma Qur'ani hapa. Tupo. Watalipa wote hao? La. Sura nile ile moja ile. Tupo yule ankabskitini yule ankabskitini lakini huyo anania ya ibada wao mulazawatu almasjid Takaruban ila allah ana hiyo nia na huyu mwingine hana hiyo nia huyu atalipwa huyu hapa alipwa kwa nini tendo la huyu limemnufaisha sawa akalipwa kwa sababu ya nia yake na huyu hapa alifanya tendo ile ilikuwa alikuwa ana nia hataolipwa wa hakadha ae amali zetu za kisheria na ma, ma, ma, maneno yetu ya kisheria lazima yawe na nia hayawezi kumnufaisha mtu mpaka awe ameweka nia ya makusudio pale ndani ya kusudia kujikurubisha naye kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha mshaaakasema wala qaulun wa 'amalun wa niyya illa bi pia mtu hawezi kunufaishwa na kauli yake sawa E, wala amali yake alioifanya wala na nia yake alio aliyoiweka isipokuwa kuwe na sunna pale ndani yani wafaka ittiba as kwa hivyo hapa maana kwamba al, al yale maneno ya kisheria na matendo ya kisheria sawa unapoyafanya yakiwa na nia lazima pia yasikiane na mwenendo wa mafundisho ya nani ya sunna ya sunna ya, suna ya maana ukifanya kinyume na mafundisho ya Mtume hilo tendo hata ikiwa ndani lina linania sawa limewekwa na sheria sawa na sheria ya Kiislamu lakini mawafaka sunna inakuwa ni mardud pia na rejeshwa inakuwa ni bida inarejeshwa tupo hadha hu. Hasa tukija hapa kwenye kauli ya muallif aliposema al-iman eh huwa kaulun wa amalun tukasema hapa e, hii ndio taarifu ya ahlu sunna e, wanapoitumia au kusudia hivyo vitu, vitatu u, uitakini kwenye moyo useme kwa ulimi sawa e, na ufanye kwa matendo jiungo vyako ufanye matendo mema dalili ni nini ya ulama wa ahlu sunna wao huma ala al haq na waliokwenda kinyume na wao huma alal batil walitumia dalili gani kuna adilla nyingi lakini tataja mbili 3 moja ma akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi Mtume salaama asema al-Imanu bid'un wa 70 Katika riwaya al-Imanu bid'un wa 60 shuba Mtume anasema imani e, ina vitengo 70 na kitu Sawa au kwenye riwaya nyingine a e vitengo 60 na kitu hapa mtume anatupa sura ya taarifu ya iman kwenye mafhumu shari ex sheria ambayo itatakana yeleweke akasema fa'alaha sawa katika hizo vitengo 70 na kitu au 60 na kitu sawa jambo la juu la kilele kabisa kule juu ni kaulu la ilaha ila allah ni kule kusema la ilaha ila allah sawa kwa sababu hapo kwenye kauli ya mtume alisemwa qawlu la ilaha illa allah dalla ala anna hadha qawlun tumefasiriwa ni, ni iman min al sawa qawlu la ilaha illa allah hadha min al-iman sio ulama pale wakasema al-iman huwa qawlun sawa paka useme manemo e, ya kalimatu at -tayiba. sawa kisha mtume akasema wa adnaha na daraja ya chini katika vitango vya imani ya chini kabisa imataatul adha anithari ni kuondoa kitu chochote chenye maudhia kwenye njia ambacho kuondoa kitu chenye kuoudhi watu sawa kwenye njia si tendo hilo sawa simani na kusema hadha fi'lun ni tendo tafu kwa hadithi hiyo moja bt islam e, kutupa sura imani inakusanya maneno imani inakusanya vitendo Sawa. Kisha Mwisho akasema wal hayau shubatan min al iman. Na haya pia ni kitengo katika nini? Imani. Ambayo haya ni tendo lafanya na nini? Na moyo. Umeelewa? Hada huwa taarifa ya imani. Maana ule marufa Simba is, isinabadiliana wanazitumia. Hadi wanafuzi wengine ukifunilwa kule waanza kufukuma kufutwa njojo tu. Lakini hii ni adak sawa hadha al adif a e, adak tupo kwa e, hivyo e, hapo ukiangalia imekusanya hadithi hiyo qaul iko ndani sawa hapo ndani kuna kitendo sawa hapo ndani kuna amalul kalbi ambao mtume alitaja al hayau e, min al iman dali ya kwanza hiyo dali ya pili katika adilla sawa ambao ni sahih e, ya itikadi kama ile hadithi ya jibril al ndefu ya Jibrilili aliokuja akamuuliza Mtume eh e, mal iiman Mtume akasema al iimanu an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi paka na ukiangalia mambo aliyataja ni mambo gaibia sawa yafaa tu kuitakidi si vile kuona hakuna demoona Mungu Allah subhanahu wa ta'ala wala malaika E, wala mitume kwanza afadhali wengine waliona baadhi ya walimwona mtume wengine hawakuwaona e, ni vitu ambavyo ni sawa ambavyo kwa hivyo ni vitu vya itikadi masaili ndio pale wanaposema wale walama wengine huwa i'tikadun bil kalbi. E, ni kwa sura hiyo waliofanya istinbati kwenye hadithi ya mtwasilamu sawa nikimalizia aya minal qur'an alkarim fi surati albaqara allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana allah liudhiya imanakum wama kana allah liudhiya imanakum hakua allah mwenye kuwapotezea imani zenu hii aya allah aliishukisha wakati alipomgeuzia mtume salamu qibla kutoka Baitul Maqdis akamuelekeza Al-Kaaba. mara ya kwanza ilipokuja faradhi ya sala watu waliswali kuelekea Baitul Maqdis Ndiyo kibla cha kwanza hicho. Tuliswali huko. Takriban kwa miezi e, 16 hivi mtume alikuwa akiswali kuelekea Baitul Maqdis lakini liko alikimkera. Eh walikuwa kimchezea, eh kwa hata kibla bwana mna kibla mwafata kibla chetu bwana. Mnaelewa? likamkera mtume daiman e, alikuwa akiangalia mnguni kutaraji Allah ambandishie kile kibla sasa ziliposhuka iliposhuka aya zile aya za kugeuziwia kibla watu waelekee maka kwenye al-Kaaba masaba hili jambo liliwakera fi kulubi sasa zile swala ambazo tuliswali kuelekea hukum vipi sisi tumefanya tizi tu sisi mtakuaje naelewa dio Allah kalita hii aya akiwa etuliza kwambie tulieni bwana. Ah ah. Allah hatokuwa ni mwenye kuwapotezea imani zenu. Ulamah tafsiri anasema e, hapa Allah abara bil iman ajisudia nini? E, salatuhum ila Baitul Maqdis. Ambayo sala ya kuelekea Baitul Maqdis ni kitendo hadha hu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameita vile vitendo vya swala kuelekea Baitul Maqdis alifita nini ni iman Kwa hivyo kitendo lazima kiingie kwenye taarifu ya iman kinyume na watu baadhi ambao walitoa eh, matendo mema kwenye taarifu ya iman ni khata Saba Kwa hivyo hizi ni baadhi ya adilla amazo eh, ulama wanazotumia eh, kuonyesha hii taarifu yao eh, Ndiyo ambayo inafikiana na mafundisho ya Qur'ani na Sunnah hii ndio taarifu ya, ya iman sasa nakuja hapa walio khalifu hawa eh tukhalifu sisi ahlus sunna kwenye taarifu hii e, wao walikuja na miono gani sababu niwaambia hapa kuna watu ambao wametofautiana na ahlus kwenye taarifu ya iman kuna madhahabu moja inaitwa aljania sawa kiongoza na jam ibn safwan. Ushthawira kwenye e, madhehebu yake wao wanasema al-iman huwa mujarad al-ma'rifa. Sawa, ni kule tu kumjua wewe ukimjua Mola basi we tayari una imani. Full. Lakini hii iko na mghalata. Sawa, ukisema hivyo huwezi kupambanua kwenye taarifu hii baina ya mtu mwema na mtu ambaye ni muovu. Kwa sababu ukimchukua leo madhhaban Abu Jahl au kafiri yoyote ambaye yuko yaishi leo e, na anamjua Mungu hata leo watu wengi wanamuuliza bwana Mungu kwa wao kwa tarifu hii yule kafiri na wewe muislamu nyote mko sawa yule ana imani na una imani kwa sababu kama ni mjali, marifatullah kumjua Mola yule ana imani na una imani kwa fuhu, Abu Jahl, na Mtume na jibrili imani zao ziko sawa kwa sababu wata Abu Jahl yamjua Mungu tupo ambao ni hili kauli ya batil Tupo ndio Ahlusunna wakabainisha masail ni utaona ni vitu saingira kamba ni vitu vidogo lakini ni masail khatira jida Mtu anaweza kuitakidi hapa ukaona ni kitu simple ni kitu kidogo tu lakini ni kitu hatari waweza kuingia kwenye kwenye batil Cha hivi baada ya eh, watu ambao walikhalifu Ahlusunna kwenye taarifu ya iman kuna madhhabu nyingine ya madhhabu al-kurramiyah kuna pawote inaitwa al-kurramiyah sawa na baadhi ya e, murji'a pia kauli ya murji'a wao wanasema al-iman huwa qawlu al-lisan wale kuna ghulatul murji'a walivuka mipaka wasema imani huwa mujarad Kaulu al-lisan kule ukishapiga shahada bwana wewe imani iko full ndio wewe usiswali mfanye nini wako full ni imani sisi lazima uswali sivyo tu ezaka ndai aji sivyo na nini. Maelewa? Na hii pia iko na problem hiyo kiangalia kauli hii, hii kauli yao, taarifa yao iko na shida. Haiwezekani eh leo mtu pengine anapiga shahada peke yake, yeye tayari ako imani full. Ah ah. Haiwezekani. La budda min al-amal, ufanye matendo mema. Hivi ndio vitu vichanganyikane ndio imani iwepe pale. Sawa? Kwa mfano, ni kauli pia ya ya Ni kauli ya, ya batil. Kuna wengine pia wanasema Aliman huwa Mujarad at Kule kusadikisha tu. Wewe ukisadikisha tu. Sawa? E, Mola wako e, kwenye moyo wako tosha Sila sima hata kupiga shahada hiyo kwa kupiga mashahada dai la ya nini haye? Mujarrad anta eh wewe umesadikisha kwenye moyo wako kama wengine wanavyosema. Imani ni hapa bwana. Upo. Hii ni kauli ya Bathi. Mtu haswali afanye tena waone nyinyi mlo swali nyingi, nyinyi ndio hamna dini kabisa. Bari nikakwambia imani ni hapa bwana, imani ni mpu wewe mwenyewe hapa. Ah Tunakwambia imani hapa iwepo na matendo mema lazima ufanye matendo mema. Hivi vitu pala haviachani, lazima viwe pamoja, haviachani asla. Akhiran e, pia kuna wengine wanasema Eh ya iman huwa tasdeequl qalbi wa qawlu lisan wa hadha qawlun khatir Ini na baadhi ya hata ulama wetu wa sunna wanapotewa ulama waita fuqahaul murji'ah ulama fikhi ambao walikwenda na, na marehebu ya irja sawa na hii ni madhhabu ilianza na al Abu Hanifa sawa tumjua e, ni katika aima e eh, wetu wasunna ajilla lakin fi hadi mas'ala ghalata fiha lakini ulamaa kumnyamazia raddu alayhi na wengineo ambao eh, walikwenda na mrengo wake na hii khilafu iliyotokea baina yao na watu wa sunna si khilaf eh, kama wengine wanachukua na si khilaf dhahiri aa, ni khilaf haqiqi ambayo iko mkweli kabisa hii ni ta'arif ambayo walikwenda nayo na ni khata wakatoa matendo mema fi musamma al-iman Ambao amboni kosa za ule mwaitu sunna wakamrudi abu hanifa na wengineo ambao walikwenda na e, mrengo huo kadimam athahawi pia yalikuwa e, nao msimamo na wengineo almuhim hii pia ni kauli ya, ya batin e, haiendani e, na muono wa e, ahlus sunna wa ajiba sio pengine ukashika kitabu sikio kaona kauli kama hii ukasema huyu ni abu hanifa bana ni mti a, a, hapa ameteleza sawa الله allah yeye ni mshtahid katika ulama فيها له اجر eh lakini wewe sasa unjoka paraga ile kosa nilo allo paraga sawa eh na wala hatusemi kwamba yeye eh ametoka kwenye uislamu wala ni فيها eh na ulama wa kamrudi eh wakarekebisha ile kosa almuhim kisha kwenye kauli sawa Ulemawe, hii kaidi muhimu sana wakati unapoeleza taarifu ya iman lazima uitie hii kwa nini kwa sababu kuna baadhi ya mapote ya batil wao walijaribu kuafikiana na sisi kwenye taarifa hapa kwenye hichi kipengele wakatofautiana na alsunna sawa mafadan alkhawarij walmu'tazila sawa walmurji'ah kwenye hii kipengele wamewakhalifu halu sunna waljamaa sawa Methaven, al lakini sisi tunasema imani inaongezeka unapofanya taa imani yako huwa inaongezeka sawa na ukifanya masia ya imani yako inapungua Dalili ziko wapi kwenye Qur'ani ziko nyingi sana lakini aya mbili tatu Allah anasema e, fi surati al-fatih asema huwa alladhi anza al fi kulubi al-mu'minin e Allah ndiye ambaye ae utulivu na sakina kwenye nyoyo za waumini. Kwa nini anasema Liyazdadu imanan maa imani? Ili waongeze imani zao juu ya imani zao liokwa nazo. Hii aya sari. Mbona Allah tukibishia imani huwa ya yaongezeka. Sawa? Aya iko wazi kabisa. Bali kwenye aya nyingine fi surati tauba kama sikosei Mungu anasema innal mu'minuna alladhina Iza dhukira Allah wa ulina ni wale ambao wakimtaja Allah wajilat kulubuhum miozo yao zinaingiwa na hofu wa idha tuliat alaihim ayatuhu Zadathum imana Tubo wakisomewa aya zake Allah imani zafanya nini zaongezeka ha mtu atakuja kunambia nini atambia imani haiongezekeki na Mungu anatuambia hivi Baba imani yaongezeka akaja mtu akamwambia hapana imani haiongezeki bwana ni kitu kimoja tu jamid eh, kinakaa ah, ah. imani huwa yaongezeka kwa hizi adila na inaweza kupungua eh kwa sababu kinachoongezeka eh, yastalzimu kinachoongezeka kina lazimu kupungua sawa kwa eh, kwenye hili jambo pum ala alha wao kwenye haki inayoyafikiana na mafundisho ya ya Qur'ani na na Sunna hadha. Wa mina Sunna kimalizia katika adila za kuonyesha al-Iman yazidu wa yanqus e, kwenye ndefu e, ambayo Mtume صلى الله aliwambia wanawake. Sawa. E, akiwambia mara aitu minna qisati e, wa dini kamba sijaona e, wapungufu wa akili na dini wapungufu wa akili na dini e, adhaba lilubbi pamoja na ule upungufu wa akili zao na upungufu wa dini zao mtu anasema lakini wanaondoa akili ya mwanamume perfect ambaye akili yake timamu amekomaa kama nyinyi wanawake na mkweli wanaume galib Gari wa rijal akili zao ni watu wanabusara wakifanya mambo yao wao wametulia. Lakini hakuna kiumbe ambaye ni hodari wa kumvuruga mwanamume kama mwanamke. Sawa. Hata ya, akiwa mwanamume perfect vipi, ni shadid vipi, yani yuko ya na winganga, nini Aa, kufurugo, na nini. Ukifika kwa mwanamke pale, kukufuruga na kuvuruga siku hiyo hiyo. Na matempa. Tupo, Asa wale wale owa. Tupo, watu una nini? Sawa ndio leo anike msomza anajua hapo tupo majumbani huku watu wachemiswa huko na ni kina mama tu mwana atokaenda kazini anuna kweli una nyumbani kule ndio mtu alizumzia ni wapungufu wa akili zao na dini zao lakini kuondoa akili ya mwanamke timamu aliyotulia hakuna mahodari kama wao wanawake tuwelewaambia hivi sawa halo ikabili wanawake wa muulize ya rasulullah mbona kusani diniha ule upungufu wa dini yake nini akili kitu makul cha ileweke lakini huu upungufu wa dini yake nini tume akasema kana nabii sasa idha alaysa idha halatwani hawi mwanamke akienda heri sawa lam tusalli wa lam tasum huwa hasali wala hafungi sasa wataraji wa mwanamke wakati yeyeuko kwenye ada ile sawa Haswali hafungi wataraji imani itakuwa iko pale pale stable ha, ha. kwa kuwa hafanyi matendo mema lazima itapungua fadala hii hadithi ya kwamba eh, hapa mtume anaonyesha kwamba Assalatu salatu wa siyam. ni amal nitendo ambalo alijifanya mtu salam nafsuhu kule kupungua kwake mwanamke hafanyi hatekelezi sala eh, kwa sababu ya adhi yake na nini em tume alihesabu hadha naqsan min al-din kwamba ni mapungufu yao kwenye dini na upungufu wao kwenye dini hapa e, in iman ni upungufu wa imani au ni upungufu wa, wa imani hadha huyo kwa hivyo hizi ni baadhi ya adilla e, Alulama ulama wana azitumia e, kwenye taarifu yao hii wanapoeleza e, Walifatilia hizi nususa tatabu wakathibitisha e, kwamba imani pia huwa naongezeka na na kupungua na hapa nikiongeza faida ghalib sitajua eh yapungua imani kwa kufanya masia lakini sio ile pekee yake asykh Ubaidi al-Jabiri afyidahu Allah eh kana yualliq ala hadhihi risala pia alitaja faida ingine latif jiddan asema pia wacha hiyo njia ya masia asema pia mtu aweza kupungua imani yake eh bimadha bitakhsirihi ala sunan mapungufu yake ya kutekeleza sunna. Hamwezi kuwa sawa na mtu ambaye hizi rawatib za e, kablia baadia mwenyewe anaziswali, wewe mwenye, anazi, anazi swali, mwenye, mwenye kuswali mwenye dhana zako. Uswali tupo, hamwezi kuwa sawa. Huyo anayefanya hivi anakamilisha zaidi. Imani yake inakuwa ni kuliko wao ambaye naswali faradhi wendeza la faradhi peke yake sunna wazi wazi asemwa hii pia ni ni njia ambayo E, yujibu nuksul iman kwa mtu kwenye kwamba mtu imani yake bado ina upungufu hadha hu kwa almuhim e, kupungua kwa imani e, gharim tajua mtu akifanya maasiya imani yake huwa inakuwa ni e, kupungua hadha hu kisha akhirnya mualifu hapa asema usia maneno hapa e, wa la yamfau qawlun kwamba hayanufaishi maneno ya mtu aliyoyasema Illa bi amal mpaka afanye matendo maana ukipiga shahada shahada yako haiwezi kukusaidia peke yake mpaka ufanye matendo memu Uswali, tuizaka ufunge ufanye nini tupo hii ibara aliyozungumzia muallif mpaka mwisho ilikuwa hapa almualif anaashiria kitu muhimu sana ambacho ni ikhtilafu za ulama wetu wa sunna fi msma al-iman kwenye taarifu za iman ndio kitu tutakutana hapa maana haya muallif aliyozungumzia hapa atakutana naisha hili jambo kwamba taarifu ya iman inda ulama ai ahli sunna ikhtalafat ibaratu walitofutiana zile ibara zao sawa tata utapata wanachuoni wengine wanasema taarifu ya iman kaulun wa aman wengine wanasema ni iqtidul bil qalbi Sawa wa kaulu wa amalu jawari tupo kuna wengine wanasema hapana ni kaulu lisan wal wa amal e wa niyya kuna wengine wanasema hapana wanasema wa ataja vitu vine ni kaul wa amal e wa niyya wa sunna tibau sunna tupo hizi ni ibara zote tukispatia kwenye kutub za ulamau usalaf wanatoa taarifu kama kama hizi ndio kitu akishia hapa muallim eh, kwa sababu ya faiz hizi taarifu kiziangalia vizuri hazi, hazina mgongano kulluha ala sawab ziko sawa ukipata yule amesema hivi yule amesema hivi amesema hivi zote ziko sawa lakini tu hapa kuna tambili muhimu ambayo Tafatu kujua kuijua hii ibara ya muallim kuitaja kuna vipa, vitu hapa alivyovitaja vya tatu vifahamu vina umuhimu na umuhimu wake eh mimi si zumzi yangu nanukuu na maneno ya ee Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ee ambaye aliyafaidisha e, ku haya maneno kwenye majmuu fatawa yake. Asema al-maqsuudu ee hey, huna kwenye hii bara ya muallif asema wala ma faqaul illa bi'amal e, wa la qaulun wa amalun illa bi niyyah mpaka mwisho. Asema maksudio yake hapa muallif ni kwamba anna man qala min as-salaf ya kwamba wale waliosema katika ulama as-salaf E, wakasema taarifu ya iman huwa kaulu wa amal ni kauli na amal wanakusudia yani asema arada qaulul kalbi wal lisan wao wanakusudia e, hapa ndani e, kauli ya moyo na kauli ya ulimi na kwenye vitendo ala amal wanakusudia amalul qalbi wal jawari Yawe ni matendo ya moyo na matendo ya nini e, ya viungo walolo yanayo taarifu wakasema qaulun wa amal anasema e, arada qaulu alkalbi wal lisan wa amalu alqalbi wal jawari wanakusudia e, hapa kwenye taarifu e, wakusudia kauli ya moyo na kauli ya ulimi e, wa amalu alqalbi na matendo ya moyo na matendo ya e, nini ya viungo kwa hivyo hapo ukiangalia inaingia kwenye vitu vitatu pia iitikadi iko ndani ومن ارادنا ولو تaja قول القلب واللسان ومن اراد قول القلب واللسان ايه عفوا نملكوسيا ومن اراد الاعتقاد ومن اراد لفظ يا اعتقاد بالقلب ساوى انا اسمع راوا ولونا ها هادوا بالقلب وكاونجهز هي لفظي eh wao wanaona anna lafdh alqaul Hii lafdh ya eh peke yake la yufhamu minhu haiwezi kufahamika vizuri kwenye kadi ya itikadi sawa haiwezi kufahamika vizuri illa alqaul adhiri isipokuwa itaeleka ni kauli ya dhahiri tu lakini itikadi haiwezi eh, kufahamika ina kidogo na ugumu ugumu fulani waliona wao kwa hivyo walipoona hivyo wakaona hapana hebu tuingizie lafdh ya iitikad e itakuwa ni vizuri zaidi. Sawa? Kwa hivyo alikwambia barazani kiziangalia nikamba ziko ziko sawa. Wao niogopea tu hilo kwamba e, tukisema kaulun wa ama tukanyamaza hii kaun, hii ila ya kauli haiwezi kudhihirisha vizuri Mana ya taarifu ya iman Sawa? Ndio wakaona wacha tutie la ya iitikad. Sawa? Kwa hivyo akaongepea hilo fazadu wakaongeza alitikadu bilqalbi kwa kisa hiyo la wamna kala na wale waliosema qaulun wa'malun wa niyyah waliosema qaulun wa'malun wa niyyah sawa kwamba imani ni kauli na, na matendo e, na nia e, akasema kala e, alqaul wakasema hii kauli yatanawalu al-i'tikad hii kauli ina itakusanya ndani yake itikadi wa kaulu lisan e, na kauli ya nini ya ulimi wa amma amal ama kwenye e, matendo fakad la yufhamu minhu an yaweze kwa sababu mtu e, matendo yake ukiyafanya sawa chenye kupambanua matendo ya ada na matendo ya ibada iliwekwa sheria ni mpaka yewe na nia sawa kwa hivyo wakaona hi amal kuia cha pekee yake mpaka fusie nia. E, tendo mtu akilifanya lazima liwe na nia. Kama mtabu la sheria. Ndio nitakuwa litazingatiwa liingie kwenye msamma al-iman. Ndio wakaona wa fix ya nini? Ya nia pale. Sawa? Ka fix lafzi ya nia. Kwa hivyo wao e, wakaongeza e, hii hi, hili kwenye taarifu taarifu yao. Sawa? wa man zada na wale aliongeza lafdhi nyingine temkoninge la nne wa huwa ittiba'us sunna Maana kuna wengine wataja hivyo pia eh kaulun wa 'amalun wa niya wa ittiba'us sun waliongeza hii lafdhi ni kwamba wao e, li dhalika e, hili jambo la yakunu mahbuban lillah ila bi ittiba'i as ni kwamba amali yako au kauli yako hata iwe ya yak sheria haiwezi hata kiwa na niya pia Haiwezi ile kauli yako au tendo lako la ibada na ukanitilia haliwezi pia kuzingatiwa e, kwenye taarifu ya imepaka kwena e, itiba usunnah. Umefata mafundisho ya ya sunnah. Sawa, kwa sababu tendo ile au kauli ile ikiwa e, ndani haikufuata sunnah ya Mtume, ukiifanya itakuwa nini? Ni bid'ah. Utalipwa ulipwi. Tupo ulama hizi ni kaidi walijaribu kutofautiana kwenye hizi ibara lakini wazoto kiziangalia zina e, umuhimu hivi vitu wanazitaja lakini vina umuhimu ndani yake kwa sababu e, mtu awe e, ni mwenye kufahamu vizuri kwenye hii taarifu ya imani ambazo e, ulamao walitofautiana kwenye zile ibara zao kwa hivyo asema ulaika ka hao ulamao utakioangalia lam yuridu hawakukusudia kwenye hizi ibara za taarifu yao e, ya kusema e, kaulun wa'mal inma aradu eh, hapa wanakusudia ma kana mashruan haa matendo yawe au hizi kauli ziwe ni zile akwali ambazo ni mashruu zimewekwa na sheria eh, Lakin lakini ya yao haza target wanakusudia kuarudi almurjia sawa kwenye itikadi yao kwenye taarifu yao ya iman kwa hiyo ndio hizi ibarat eh muallifaka ni vitu ambavyo ni muhimu amali yako njema ukifanya lazima iwe na nini jambo muhimu sana na yako mashruu lazima iwe na niya Kikisha kitu kingine pia hizi amal mashurua na akuali mashurua lazima zina, ziafikiane na e, mafundisho ya sunna kwa sababu mtu anaweza kufanya kitendo cha ibada au ni kauli mashruu ya ibada lakini ndani ikawa haikufuata suna ya Mtume ikawa pia ni mardudi ikawa ni bid'a kwa ndio kai kaika hii ibada e, Mimbab e, kwa shiria, kwa mbali e, kuonyesha e, Ulamaa kwenye E tarif ya imani wetu wa sunna walijaribu kutofautiana kwenye ibarati zao hadha huo na wakati umekwenda tutakomea hapa leo tutakomea hapa hii asli nyingine eh tutakuja kuiona eh kuangalia kaishu shabu eh subhanaka allahumma bihamdika asghifiruka